26-cı məzmur Davudun məzmuru Məni haqlı çıxar, ya Rəb! Çünki mən kamalla gəzmişəm, sarsılmadan Rəbbimə güvənmişəm. Ya Rəb! Məni sınaqdan keçir, sən məni imtihan elə, qəlbimi, fikirlərimi saf elə, Məhəbbətin gözümün önündə durur. Sənin sədaqətinlə yəzirəm. Yalançı insanlarla oturmuram. İkiüzlülər ilə yoldaşlıq eləmirəm. Yaramazların məclisinə nifrət edirəm. Pişlərlə oturmuram, yarag. Günahsızlıq içində əllərimi yuyuram. Qurbangahının başına dolanıram. Şükür səsini ucaldıran bütün xariqələrini bəyan edirəm. Yarə. Məskənin olan evi, cəlalının sakin olduğu yeri sevirəm. Məni günahkarlara qatıp aparma. Qatilərlə birge canımı alma. Onlar pis niyyətli əllərində tutublar. Sağ əllərini rüşvətlə doldurublar, mənsə kəmal ilə gəzirəm. Məni qurtar, mənə lütf et, ayağım düzlü üstündə durur, cəmiyyətin içində Rəbbə alqış edəcəyəm.